«Їдемо пасан. Життя. Розділ восьмий». Розалія залишила панський дім. У не закінчився період її скорботної вагітності. Думка про те, що вона має стати матір'ю, не приносила їй серцю ніякої радості. Така пригнічена вона була горем. Байдуже чекала дитини, вся охоплена перечуттям безмежних страждань. Весна наблизилась непомітно. Оголені дерева тремтіли під поривами холодного ще вітру, але серед вогкої трави у канавах, де гнило листя, почав з'являтися жовтоцвіт. Від усієї рівнини, від дворів ферм, від розмитих полів пахло вогкістю. Товста кремезна жінка заступила Розалію і підтримувала баронесу під час її одноманітних прогулянок по алеї, на якій ніколи не просихав мокрий і брудний слід від її важкої ноги. Та тось водив під руку Жану, яка обважніла і весь час почувала себе недужою. Тим часом тітонька Лізон, стривожена подією, що наближалась, вся зворушена цією таємницею, якої ніколи не судилось зазнати, підтримувала її із другого боку. І так вони ходили, майже не розмовляючи цілими годинами, тим часом як жульєн їздив верхи на околицях, несподівано віддавшись цьому новому захопленню. Ніщо не порушувало їх похмурого життя. Барон, його дружина і Віконт зробили візит фурвілям, з якими жульєн, як виявилось, встиг близько познайомитись невідомо коли і як. Обмінялись офіційним візитом із Брізвілями, які так само жили, заховавшись у своєму сонному домі. Якось коло четвертої години дня у двір замку в'їхало два вершники – чоловік і жінка. Дуже збуджений жульєн обіг у кімнату до Жани. «Швидше, швидше, зійди вниз, це фурвілі!» Вони приїхали запросто, як сусіди, знаючи про твій стан». Скажи, що я вийшов, але скоро повернуся, мені потрібно переодягнутися. Здивована Жана зійшла вниз. Молода жінка, бліда, гарненька, тендітна, з хворобливим обличчям, відрекомендувала свого чоловіка. Справжнього велетня, якесь опудало із довгими рудими вусами. Потім вона додала. Ми вже кілька разів зустрічались із паном Делямаром. Він казав нам, що ви погано почуваєтесь, і ми не хотіли більше відкладати знайомства з вами, і вирішили навідати вас просто, без будь-яких церемоній. Як ви й самі бачите, ми приїхали верхи. До того ж, якось недавно ми мали приємність бачити в себе і вашу матінку, і барона. Вона говорила невимушено, просто вічливо. Жанна була зачарована і відразу відчула до неї щиру прихильність. «Ось, друг!» – подумала вона. Грав де Фурвіль навпаки, здавався на ведмедя. Сівши, він поклав свій капелюх на сусідній стілець і деякий час не знав, що робити зі своїми руками. Згодом сперся ними на коліна, потім на ручки крісла і нарешті склав пальці, наче для молитви. Раптом увійшов Жульєн. Вражена Жанна не впізнала його, він поголився, він був вродливий, елегантний, чарівний, як під час їхніх заручень. Потиснув у лохату лапу графові, який, здавалось, прокинувся від його приходу, і поцілував руку графині, в якої злегка порожевіли її щоки. Потім вони почали розмову, він був чемний, як колись. Його великі очі дзеркало кохання, знову стали ніжними, а жорстке волосся від щіткиї помади стало як колись м'яке, блискуче і хвилясте. Коли фурвілі вже від'їжджали, Рафиня звернулась до жульєна Чи не хочете ви, дорогі віконте, прогулятись у четвер, верхи. Поки жульєн вклонявся, бурмочачи так, з радістю, графине. Вона взяла руку Жани і ласкаво усміхнулась, промовила ніжним, задушевним тоном. «О, коли ви видужаєте, ми будемо їздити по околицях у трьох. Це буде просто чудово, правда?» Вправно піднявши шлей своєї амазонки, вона легко, як пташка, скочила в сітло. Тим часом, як її чоловік, незрабно вклонившись, виліз на свого величезного нормандського коня. Нагадуючи при цьому Кентавра, коли вони зникли за ворітьми, жульєн із захопленням вигукнув Які чудові люди! От знайомство, яке буде нам на користь. Жанна теж задоволена, сама не знаючи чому, відповіла, Графиня Чарівна, я почуваю, що полюблю її. Але її чоловік виглядає звіром, А де ти познайомився з ними? «Я зустрів їх випадково у Брізвілів», – відповів жульєн, весело потираючи руки. «Чоловік справді здається трохи грубим, він завзятий мисливець, але справжній аристократ». Обід пройшов майже весело, ніби в дім зазирнуло досі сховане десь щастя. Нічого нового не трапилось більше аж до останніх днів липня. Якось увечері у вівторок вони сиділи за столом на якому стояли дві чарки та графин з горілкою. Жанна раптом скрикнула і дуже зблідла, обома руками схопилась за живіт. Гострий біль враз пройняв її і потім відразу зник. Але хвилин через десять вона відчула новий, довший уже, хоч і не такий гострий біль. На силу повернулася в будинок, батько і чоловік майже несли її. У ліжку болі трохи стихли, але якась страшна туга стискала серце Жанни, якась незвичайна слабкість усього тіла, наче неясне перечуття таємний дотик смерті. То був один із тих моментів, коли смерть підходила до нас так близько, що від її дихання холоне серце. В кімнаті було повно людей. Матуся важко дихаючи сиділа в кріслі. У барона, зовсім розгубленого, тремтіли руки. Він кидався у всі боки, приносив якісь речі, радився з лікарем. Жульєн ходив туди-сюди по кімнаті зі схвильованим виглядом, але внутрішньо зовсім спокійний. Вдова Дантю стояла коло ліжка в ногах породілі, з тим виразом на обличчі який годиться мати у таких хвилинах, з виразом бувалої жінки, яку ніщо вже не здивує акушерка і сиділа коло хворих та мерців. Вона зустрічала тих, хто з'являвся на цей світ і приймала їх перший покрик, обмивала їх першою водою, їх новонароджене тіло. Так само вона проводжала всіх, хто відходив з цього світу, так само обмивала їх востаннє, витирала оцетом, зів'яле тіло, згортала востаннє простирадло і завжди залишалась непохитно байдужою у усіх випадках народження і смерті. Коховарка Людвіка і тітка Лізон скромно стояли за дворима перед покою. Жанна час від часу жалібно стогнала. Часом біль ставав таким нестерпним, що в ній загострялися всі думки. Здавалося, всі її сили, свідомість, все життя витрачалось на ці страждання». Але раптом її охопила така жорстока судорга, такий спазм, що вона подумала «Я зараз помру, я вмираю». І тоді її душу переповнило шалене обурення, безмежна ненависть, потреба проклинати і цього чоловіка, що занепастив її, і невідому дитину, що її вбивала. З надлюдським зусиллям напружилась вона, щоб викинути з себе цей тягар. І раптом їй здалося, що все її нутро враз спорожнилось, а болі вщухли. Поветуха і лікар нахилились, порились коло неї. Вони щось забрали, і трохи згодом вона здригнулася від приглушеного, знайомого вже їй звуку. І тоді цей кволий жалібний крик, це слабеньке нявчання новонародженої дитини увійшло в її серце, в її душу. Усе її нещасне, знесилене тіло. І вона несвідомим рухом спробувала простягнути руку. В ній піднялася хвиля радості порив до нового щастя. Вона враз відчула себе звільненою, заспокоєною, щасливою, такою щасливою, як ніколи. Її серце і тіло ожило, вона почувала себе матір'ю. Вона захотіла подивитись на свою дитину. Народившись передчасно, хлопчик не мав ні волосся, ні нігтів. Але коли Жана побачила його, її охопила невимовна радість. Вона зрозуміла, що врятувалась від безнадійності, що вона має кого любити, і більше нічого їй не потрібно. З того часу у Жани була одна думка – думка про свою дитину. Несподівано вона стала фанатичною матір'ю. Вона зажадала, щоб колиска дитини завжди стояла коло її ліжка. Потім, коли вона вже могла вставати, то цілісінькі дні просиджувала коло вікна, гойдаючи легеньку коляску. Вона ревнувала дитя до годувальниці, і коли дивилась на цю дуже спокійну селянку, бажала відірвати від неї свого сина і роздерти нігтями цю грудь, яку він так жадібно смоктав. Потім вона захотіла сама вишивати для нього гарні елегантні вбрання. Дитина потопала у цілій хмарі мережев, на неї одягали розкішні чепчики. Тільки і про це вона могла говорити. Вона перепиняла розмови, щоб показати які-небудь пелюшки, дитячий нагрудник чи яку-небудь зроблену стрічку, і, не чуючи нічого з того, що горіло навколо неї, захоплювалась чимось із дитячої білизни. Довго розглядала, повертаючи на всі боки в піднятій руці, а потім раптом запитувала «Як ви бачите, чи гарно буде йому в ось цьому?» Барон і Матуся всміхались, дивлячись на цю невгамовну ніжність Але жульєн, почуваючи, як порушуються його звички і зменшується вплив його в домі Через цього всемогутнього, галасливого тирана і, мимоволі ревнуючи до цього шматка людської плоті, що відбирав його місце в родині. Безперестанку, дратуючись і сердячись, він повторював вона нестерпна зі своїм пискуном. Незабаром Жана так захопилась цією любов'ю, що цілі ночі просиджувала біля колиски, дивлячись, як спить її дитина. Від цього вона виснажувалась, бо не мала спочинку, марніла. Кашляла Тому лікар наказав розлучити її з сином Вона гнівилась Плакала, благала Але це не допомагало Щовечора його відносили До годувальниці І щоночі мати вставала І боса підходила до дверей Прикладаючи вухо до в замку Щоб послухати Чи спокійно він спить Чи не прокидається часом Чи не треба йому чого Якось жульєн, що пізно повернувся з обіду у фурвілів, застав її коло дверей. І з того часу її почали замикати на ключ, щоб примусити заставатися в ліжку. Христини відбулися наприкінці серпня. Барон був хрещеним батьком, а тітка Лізон – хрещеною матір'ю. Хлопчика назвали П'єр Сімон Поль. Ім'я Поль стало його звичайним іменем. На початку вересня тихенько поїхала тітка Лізон. І відсутність її так само ніхто не помітив, як не помітили і перебування в домі. Якось увечері після обіду прийшов Кюре. Він здавався збентеженим, неначе приніс із собою якусь таємницю. Після довгих балачок він попросив у баронеси і її чоловіка приділити йому кілька хвилин для окремої розмови. Всі троє тихою ходою пішли до кінця алеї, жваво розмовляючи. Тим часом, як Жул'єн, залишився удвох із Жаною. Дивувався, тривожився і гнівався з приводу цієї таємничості. Він захотів провести кюре, коли той вже попрощався, і зник разом із ним в напрямку церкви, де дзвонили до молитви Богородиці. Погода була свіжа, майже холодна. І незабаром всі зійшлися у вітальні. І почали було вже дрімати, коли раптом вбіг Жульєн, червоний і обурений. Ще в дверях, не звертаючи уваги на те, що у вітальні була Іжана, він крикнув тестю і тещі. «Ви що, збожеволіли чи що? Кинути цій дівці двадцять тисяч франків?» Ніхто йому не відповів. Так усі були вражені. Задихаючись від гніву, він продовжував треба ж бути до такого дурними. Ви хочете, мабуть, залишити нас без жодного су. Барон схаменувся і спробував був його спинити. Замовкніть. подумайте про те, що тут ваша дружина. Але жульєн весь тремтів від роздратування. Плювати мені на це. До того ж, вона й сама добре це знає. Це грабунок її статків. Жанна, нічого не розуміючи, здивовано дивилась на всіх. Але ж врешті-решт, в чому річ? Пробулькотіла вона. Тоді Жул'єн звернувся до неї як до спільника, ошуканого разом із ним. Він швидко розповів їй про змову видати Розалію заміж, давши за нею в посах ферму Барвіль, що коштувала щонайменше 20 тисяч франків. Він повторював. Твої батьки збожеволіли, моя Люба, зовсім збожеволіли. Двадцять тисяч франків, двадцять тисяч франків. Та вони з глузду з'їхали. Двадцять тисяч франків якомусь безтрюкові? Жанна слухала його без обурення і гніву. Сама дивувалася і свого спокою. Байдуже тепер до всього, крім своєї дитини. Барон задихався, не знаходячи слів для відповіді. Нарешті він спалахнув, затопотів ногами і закричав. Подумайте про те, що ви кажете. Це, врешті-решт, обурливо. Хто винен в тому, що треба давати посах за цією дівчиною, яка стала матір'ю? Чия це дитина? А ви хочете тепер її покинути? Жульєн здивований гнівом барона. Пильно дивився на нього. Потім відповів спокійним тоном. Але і півтори тисячі було б достатньо. Хіба не однаково від кого дитина? Вони всі мають дітей до заміжжя. Якщо ви їй подаруєте ферму вартістю в 20 тисяч франків, то нічого крім шкоди ви для нас не зробите. Тому що по всіх кутках будуть говорити про те, що трапилось з цією дівчиною» а вам слід було б трохи подумати і про наше добре ім'я, і становище». Він говорив це суворим голосом, як людина впевнена у своїй правоті та логічності своїх міркувань. Барон, збитий з пантелику цією несподіваною аргументацією, стояв перед ним мовчки. Тоді жульєн, відчуваючи свою перемогу, сказав «На щастя, ще нічого не зроблено». Я знаю парубка, що хоче одружитися з нею. Це розумний хлопець, і з ним можна буде владнати все. Я беру це на себе. І він пішов геть, побоюючись продовження суперечки, задоволений загальним мовчанням, вважаючи його згодою. Як тільки він зник за дверима, барон тримтяче від обурення роздратовано скрикнув. О, це вже занадто! Це занадто. Але Жанна, звівши очі на розгублене обличчя свого батька, раптом розсміялася так дзвінко, як сміялася перше, коли бачила щось кумедне. «Тату, тату!» – повторювала вона. «Чи ти чув, як він промовляв 20 тисяч франків?» І матуся, яка швидко піддавалася веселощам, так само, як і сльозам, Згадавши розлючений вигляд свого зятя, його обурені вигуки, його рішучу відмову, згодитись віддати ним же спокушені дівчині гроші, що йому не належали. Дотож, задоволена добрим настроєм Жани, почала труситись від свого задушливого сміху, що наповняв її очі слізьми. Тоді і барон, перейнявшись їх веселістю, почав реготати разом із ними. І всі троє, наче за колишніх добрих часів, віддалися непереможному сміхові. Коли вони троє заспокоїлись, Жанна із здивуванням відмітила. «Дивна річ, все це мене зовсім не хвилює. Відтепер для мене він як чужий. Мені навіть і не віриться, що я його дружина. Ви самі ж бачите, я сміюся з нього, з нього». З його безтактовності І все ще всміхаючись, вони зворушено поцілувались Самі не знаючи чому А через два дні після скандалу, коли жульєн кудись поїхав верхи Якийсь високий парубок 22-25 років Одягнений у зовсім нову, грубу синю блузку Обережно війшов у ворота неначе він чатував за ними з самого ранку і таємниче наблизився до барона і двох жінок, що сиділи в саду. Помітивши їх, він зняв картуз. І поки йшов, все вклонявся із збентеженим виразом. Як тільки він наблизився до них так, що його можна було почути, він пробурмотів «Ваш покірний слуга, пане барон, пані та все товариство». Потім, оскільки йому нічого не відповіли, він додав. «Це я і є». Дезі Релекок. Але це ім'я нічого не пояснювало, і барон запитав. «Що вам потрібно?» «Це пан К'юре сказав мені кілька слів у цій справі». І замовк, боючись прогоритись і пошкодити своїм інтересам. «У якій справі? Я нічого не розумію», – відповів барон. Тоді паробок наважився і знизив голос, сказав. «У справі вашої служниці...» Розалії. А Жанна здогадалась, у чому річ, підвелась і пішла з дитиною на руках. Барон промовив "Підійдіть ближче", і показав йому на стілець, де щойно сиділа Жанна. Селянин зараз ж сів і пробурмотів: "Спасибі за ласку". Потім він почав чекати, ніби не маючи чого сказати. Після досить довгої мовчанки наважився Нарешті приступити до діла, і звів погляд до блакитного неба. «А погода, яка тепла для цієї пори! Хіба що для озимих тільки не дуже добре!» І він замовк. Баронові урвався терпець, і він раптом запитав його сухим тоном. «То це ви одружуєтесь з Розалією?» Підозріливий, як і всі нормандці, парубок відразу ж збентежився. Він відповів обачно, хоч і більш твердим тоном. Це бачите, як вийде? Можливо, що й так, а можливо, що й ні. Але барона роздратували ці виверти та кажіть вже прямо чорно забирай, за чим ви сюди прийшли? Берете ви її чи ні? Збентежений парубок втупив очі у свої ноги: Якщо все буде так, як казав мені пан Кюре. То я беру її, але як воно буде так, як каже пан жульєн, то я не хочу її брати. А що ж вам казав пан жульєн? Пан жульєн сказав мені, що я матиму за нею півтори тисячі франків, а пан кюре сказав мені, що матиму двадцять тисяч. Я згоден, як буде двадцять тисяч, але я зовсім не хочу, як буде тисяча п'ятсот франків. Тоді баронеса, що сиділа в сухому кріслі і дивилась весь час на стурбоване обличчя парубка, почала дрібно сміятись. Селянин Скоса незадоволено глянув на неї, не розуміючи причини цього сміху, і чекав відповіді. Збентежений цим торгом, барон відразу ж перебив його. «Я казав панові кюре, що ви будете мати в дожиттєве володіння ферму Бервіль». Яка має перейти потім до дитини Ферма варта 20 тисяч франків Я ніколи не міняю свого слова Згодні ви чи ні? Парубок покірно і задоволено посміхнувся І раптом став балакучим Ну, коли так, я не відмовляюсь У цьому тільки і була затримка Коли пан К'юре казав мені про це Я тоді ж і вирішив оженитись але пан жульєн прийшов до мене і враз чую, що тільки півтори тисячі. Тоді я подумав, треба довідатись, і пішов до вас. Це не через те, що я ниня віри, а через те, що просто хотів з'ясувати цю справу. Бо, як-то кажуть, дружба дружбою, а гроші лік люблять. Чи не так, пане барон? Коли ви хочете справити весілля? – запитав барон. Селянин знову став нерішучим, збентеженим. Нарешті він промовив, запинаючись. «А хіба ж ми не маємо підписати спершу папірця?» Тоді барон розгнівався. «Та якого біса? Ви ж будете мати шлюбний договір. Це найкращий папірець!» Селянин уперто правив своє. «Але поки там що, ми можемо теж скласти і нашу умову. Це не зашкодить нікому». Барон рішуче підвівся. Відповідайте, так чи ні, зараз же. І якщо ви не хочете, так і скажіть, бо в мене вже є інший претендент. Острах мати суперника зовсім збив з пантелику хитрого нормандця. Він зважився і простяг руку, наче після купівлі корови. Переб'ємо руку, пане барон, справа скінчена. Тільки дурень від цього відмовиться. Барон перебив руку, потім гукнув. «Людвіно, принеси пляшку вина!» Вони випили, щоб підтвердити угоду, і парубок пішов уже бадьорішою ходою. Жульєнові нічого не сказали про ці відвідини. Шлюбний контракт було складено у великій таємниці. Потім після разового оповіщення в церкві справили весілля в понеділок уранці. Одна із сусідок несла в церкву за молодими дитину, як певну запоруку майбутнього багатства. І ніхто в окрузі не дивувався, всі заздрили дезірели кону. В сорочці родився, казали з лукавим усміхом, в якому не було проте і тіні осуду. Жульєн учинив страшний скандал, який скоротив перебування тестя і тещі в пеплі. Жанна розлучалася з ними без особливого смутку, бо Поль став тепер для неї невичерпним джерелом щастя.